Pista, 22. Leif era un tânăr cutezător care probabil că moștenise de la tatăl său, Eric cel Roșu, descoperitorul Groenlandei, dorul de aventură și de țărmuri necunoscute. Hotărât să refacă drumul negustorului Biarne, cumpără nava acestuia, convins că îi va purta noroc cum îi purtase și negustorului, alese 35 de marinari încercați și porni la drum. După ce plutiră câteva zile spre sud ajunseră la un țărm pustiu străjui de culme acoperite cu zăpadă. Coborând pe uscat, Leif vorbi astfel însoțitorilor săi. Să nu se spună despre noi cum s-a spus despre biarne, că nu am cutezat să punem piciorul pe pământ. Să mergem deci și să cercetăm această țară. Deși cu treiera răținutul vreme de câteva ceasuri, nu zăriră altceva decât solul pietros. Cum păsările de mare nu-și luară zborul la apropierea lor, Leif își dădu seama că ținutul era nelocuit. Să dăm acestui pământ un nume potrivit," mai zise Leif. De acum înainte el se va chema Heluland, țara de piatră." Se urcară apoi pe navă și își continuară drumul coborând de-a lungul acelui țărm. Într-un loc unde malul era acoperit de păduri, Leif hotărâ. Să dăm și acestui pământ un nume potrivit." De acum înainte, el se va chema Markland, țara pădurilor. După alte două zile de plutire de-a lungul țărmului, ajunseră la vărsarea în mare a unui lat. Ținutul era verde, iarba deasă și înaltă. Se opriră la acel țărm coborâre pe uscat și ridicare corturi, hotărându-se să ierneze aici clădiră și o casă de lemn. Într-o seară, unul dintre oameni, Tirker, nu se întoarse la vremea cinei. Leif era neliniștit, deoarece poruncise ca la căderea nopții nimeni să nu întârzie în adâncul ținutului. După ce așteptă câteva vreme, Leif se pregăti să plece în căutarea lui Tirker împreună cu 12 oameni, când iată că acesta le ieși în întâmpinare. Cum de-ai zăbovit atâta?" îl întrebă Leif. Și de ce ți-ai părăsit tovarășii?" Tirker început să vorbească repede și să gesticuleze. Dar nimeni nu înțelegea ce spune, căci vorbea limba necunoscută a țării lui depărtate. Într-un târziu, când își dăduse seama că tovară și săi nu-l înțeleg, spuse în norvegiană, Am găsit vița de vie și struguri." Oare așa să fie?" întrebă Leif. Da, așa este. Sunt născut într-o țară unde vița și strugurii se găsesc din belșug, așa că le cunosc bine." A doua zi dimineața, Leif spuse oamenilor săi: Vom culege struguri, vom smulge din pământ vița de vie, apoi vom tăia lemne din pădure și ne vom întoarce în Groenlanda pentru a spune alor noștri ce țară bogată am descoperit. Făcură întocmai, de asemenea, tot colindând ținutul, găsiră și grâu sălbatic din care luară câțiva snopi părăsirea apoi pământul cel ospitalier și și în Groenlanda, povestirea despre Vinland, țara vinului, sprijinindu-și relatarea cu ajutorul celor aduse. Încheiat citatul Aici se sfârșește relatarea despre prima călătorie normandă în lumea nouă, poate a doua dacă luăm în considerare și pe acea a negustorului biarne, care însă, cum am văzut, n-ar fi pus piciorul pe pământ. Întemeierea primei așezări normande s-a făcut cu prilejul altei călătorii. Câțiva ani după Leif cel fericit, un islandez pe nume Torfin Karslefini, cel de neam ales, hotărâ să se statornicească pe țărmul descoperit de curând. În anul 1003 porni la drum cu 160 de oameni în trei nave mari pe care încărcară vite, unelte, semințe de cereale și toate cele trebuincioase lucrării pământului. Călătoria se desfășura cu bine, dar ajunși la țărmul necunoscut, nu văzură nici păduri cu arbori înalți, nici grâu sălbatic și nici viță de vie, ci doar stângi. Torfin bănui că ajunseseră în ținutul pe care Leif îl numise Heluland și se oprirea acolo pentru a ține sfat. La sfatul pe care îl ținură normanzii, o parte din tovarășii lui Torfin se dovedire sceptici. Poate că povestea cu țara acea bogată era o născocire a lui Leif Și dacă se vor isprăvi proviziile, vor muri de foame în locurile acelea pustii Dar Torfin refuză să se întoarcă în Islanda Insistând să-și continue călătoria spre sud Unde se aflau pădurile, spicele de greu și vița de vie Unul dintre conducătorii de nave refuză să-l urmeze și făcu ca le spre Islanda Rătăcind drumul ajunse în Irlanda unde fu ucis de localnici, iar însoțitorii lui luați sclavi. Sub conducerea lui Torfin, celelalte două își continuare drumul spre sud. Țărmul pustiu începea să prindă viață. De-a lungul lui se înălțau păduri cu arbori înalți. Mai spre sud, unde pădurile începură să se rărească, Torfin trimise oameni pe țărm să cerceteze locurile. Se-ntoarseră cu veste că, în adâncul ținutului, găsiseră grâu sălbatic și viță de vie. Torfin ținut sfat cu însoțitorii lui și hotărâ să-și continue călătoria până când vor găsi chiar pe țărm grâu și viță de vie, pentru a nu fi siliți să pătrundă prea adânc în acel ținut. Procedarea ca niște adevărați vikingi oameni legați de mare, cărora țărmul le oferea siguranță o scăpare în caz de primejdie. Curând ajunsără și la țărmul unde creștea grâu și viță de vie. Vinlandul descoperit de Leif, cel fericit. Coborâră vitele și le duseră la păscut, dar navele le lăsară pe apă și în primele nopți dormiră în ele. Adevărați vikingi, nu aveau încă încredere în țara acea nouă și nu se simțeau în largul lor decât în dracare. Ținutul era ospitalier, deși iarna se apropia, Vremea era caldă, vitele puteau rămâne și noaptea sub cerul liber, iar ziua era mai lungă decât în Islanda. Cercetătorii mai noi identifică locul unde își așezase Torfin Tabăra cu gura fluviului Sfântul Laurențiu. Există serioase motive pentru presupunerea că unii dintre islandezi s-ar fi aventurat până departe în inima ținutului, urcând cu navele cursul fluviului până la Marile Lacuri. Despre aceasta, cronica lui Snori nu pomenește însă nimic După ce se mai obișnuiră cu locul, islandezii își construire colibe de ramuri împletite Curând se convinseră că nu erau singurii locuitori ai ținutului Oameni străini dădeau târcoale micilor colonii fiind porunci să fie lăsați în pace, deoarece fiind greu de stabilit câți erau și ce arme aveau Orice provocare putea fi primejdioasă Așa se face că, atunci când băștinașii, islandezii, le spuneau Laponi, se apropiau, oamenii lui Torfin se retrăgeau în colibe și niciodată nu se depărtau prea mult de țărm. Așa zi și laponi nu păreau să aibă gânduri dușmănoase și, cu vremea, au început să aducă noilor veniți vânat și fructe din interiorul ținutului. Erau uimiți mai cu seamă de armele islandezilor, de securile acelea cu cozile sculptate și bătute în ținte de argint, cu tăișurile lucioase care doborau cu atâta ușurință copacii. Islandezii nu acceptară să le schimbe pe alte produse. Armele erau singura lor apărare. Le dăruiră însă o stofă roșie din care, fiind prea puțină pentru a-și face cu toții veșminte, băștina și tăia în înguste cu care își înfășurare capetele. Într-o bună zi, o întâmplare neînsemnată puse capăt pe neașteptate acestei conviețuiri pașnice. Era namurg și băștinașii veniră ca de obicei în poiana de lângă colibele islandezilor, unde aprinseră un foc și începură să danseze. Vikingii urmăreau cu curiozitate dansurile acelea ciudate din jurul focului, când, atras pe semne de alarmă, unul dintre boii lui, Torfin, ieși din pădure. La vederea vitei, băștinașii în lemnire de spaimă, apoi când boul începu să mugească, o rupseră la fugă risipindu-se prin pădure. Islandezii făcură haz de întâmplare. Niciunul nu se gândi la urmările pe care le-ar putea avea. Băștinașii nu se mai arătară câteva zile. Pe urmă începură a fi zărite iscoade prin împrejurimi. Oamenii lui Torfin voiră să i împace, dar cum încercau să se apropie, băștinașii piereau fără urmă. Islandezii începură să fie îngrijorați, iar torfin porunci ca nimeni să nu se depărteze prea mult de țărm și o rândui o pază de noapte. Trecură astfel trei săptămâni. Într-o noapte, colibele fură înconjurate de o mulțime scoțând strigăte și agitând în mâini niște măciuci puternice. Islandezii se apărară cu îndrăgire, dar în ciuda armelor lor mai bune, în zorii zilei, când băștinașii se retraseră, Printre cadavrele ce zăceau în poiană se aflau și câțiva din oamenii lui Torfin. Hotărârea atunci să se mute mai spre nord, într-un loc mai ușor de apărat. Dar abia apucare să se așeze acolo și unul dintre ei murie în împrejurări ciudate. Ucis de o făptură misterioasă cu un singur picior, ne relatează cronica. Îngroziți, oamenii cerură lui Torfin să-i ducă în țara lor, ca să nu piară unul câte unul răpuși de o forță împotriva căreia știința mănuirii armelor și bărbăția sunt neputincioase. Torfin se împotrivi. Le arătă că pământul cel nou e bogat, că vor veni și alți frați de lor care vor pune stăpânire pe toată țara, dar oamenii refuzară să le asculte. În al treilea an de ședere în Vinland, noua țară fu părăsită. Dar nu toți islandezii ajunseră să-și revadă patria. Unul dintre cele două dracare se rătăci în ceață. În Islanda ajunse numai nava în care se aflau Torfin, soția sa și cu micul Snorri, primul copil din părinți europeni despre care se știe că s-a născut în lumea nouă. Întoarcerea lui Torfin stârni dezamăgire. Unii dintre locuitorii Islandei speraseră că, mai devreme sau mai târziu, vor fi chemați în țara acea rodnică cu grâu și viță de vie și iată că unii dintre cei plecați nici nu ajunseseră acolo și alții pieriseră pe drumul de întoarcere. Totuși, un normand, tot dinamul neamul nenfricat al lui Eric cel Roșu, porni din nou spre Vinland împreună cu câțiva prieteni. De soarta lor nu s-a mai aflat nimic. Poate că au pierit într-o furtună pe mare sau poate în luptă cu și. Încheat citatul. Istoricii și alți cercetători au pus la îndoială cele relatate de Snorri. Cronica lui este redactată în jurul anului 1200, prin urmare la două veacuri după aventuroasele călătorii ale lui Eric și Thorfin. Argumentele lor erau, mai întâi, că răsunetul descoperirii unei lumi noi ar fi trebuit să fie mai puternic în Europa a acelor vremuri. În al doilea rând, Că relatarea lui Snorri este aproape unică dintre ceilalți cronicari, doar Adam din Bremen, într-un text redactat în jurul anului 1070, mai pomenește de Vinland și numai întreagăt. În sfârșit că Snorri Sturleson, deși un cronicar erudit, posesor al unei culturi cu totul uimitoare pentru acea vreme, a dat nu odată frâul liber imaginației sale prodigioase, Snora e da de pildă, constituie o încercare de a lega tradițiile nordului scandinav de antichitatea clasică, împletește evenimentele reale, istorice, cu elemente de ficțiune, fantastice. Fugarii din Troia, povestește Snorii, după ce au fost înfrânți de greci, au pribegit pe mări până ce norocul le-a scos în cale țărmurile necunoscute ale nordului. Prin urmare, scandinavii sunt urmași troienilor și moștenitorii civilizațiilor egeice, afirmație eminamente fantastică. Aceste obiecții sunt astăzi înlăturate. Europa, care trecea atunci prin adânci frământări sociale, provocate și de marile migrații ale popoarelor de la răsărit, avea alte preocupări și de aceea știrile despre marile călătorii ale normanzilor probabil că nici n-au trecut hotarele țărilor nordice. Oricum, Leif și Torfin, slujiți deopotrivă de șansă și de îndrăsneală, s-au așezat prin faptele lor în rândul celor cărora le reține numele la capitolul marilor cutezători care au lărgit orizontul lumii noastre. Se pare că mai târziu alți temerari au refăcut drumul spre apus al islandezilor. Astfel, o piatră cu o inscripție runică menționau asemenea călătorie, probabil altă încercare decât cele amintite, dar ploile și vânturile aspre ale nordului au ros fața pietrei ștergând urmele. Încă din 1898 s-a descoperit în orășelul american Kensington, statul Minnesota, o altă piatră cu o inscripție runică amintind o expediție din 1354 trimisă de regele Magnus al Norvegiei să caute pe supraviețuitorii unor coloniști normanzi din Groenlanda. Cunoaștem numele șefului expediției, Paul Knudson, și pe cel al navei, un nume pitoresc, Scârțietoarea. În inscripție se spune 8 goți, suedezi, și 22 de norvegieni în călătorie din Vinland spre Apus ne-am oprit lângă două stânci la câteva zile de drum spre nord de această piatră. Am plecat să pescuim cale de o zi. Când ne-am întors, am găsit zece oameni plini de sânge și morți. Ave, Fecioară Maria, mântuiește-ne de rău! Pe o latură a pietrei se află gravată mențiunea Sunt zece oameni de ai noștri să păzească nava la 14 zile de această insulă, anul 1368. Unii cercetători sunt de părere că e un fals deoarece e greu de crezut că în secolul al XIV-lea o asemenea călătorie ar fi rămas fără ecou. Alții sunt de altă părere. Un cercetător modern avizat, ca scandinavul Helge Ingstad, după studii întreprinse pe coastele de apus ale Groenlandei și cele de răsărit ale Canadei, a ajuns la concluzia că Heluland trebuie identificată cu țara Baffin, Markland cu Labradorul, și Vinland cu insula Terra Nova, Newfoundland. Helge Ingstad, împreună cu soția sa, Anne, a întreprins și săpături între 1960 și 1964 în insula Terra Nova, scoțând la iveală vestigiile unei așezări lângă Lanzo Midas, despre care presupune că ar fi fost Normandă, iar prin analize cu radiocarbon, s-a stabilit că așezarea are o vechime de circa nouă veacuri. O expediție științifică americană a confirmat ulterior concluziile cercetătorilor scandinavi. Firește că nu putem ști câte expediții normande au atins țărmurile americane și nici cât timp au durat așezările lor pe pământurile cele noi, dar este aici cazul să menționăm o tulburătoare coincidență cronologică. Printre însemnările rămase de la nobilul venețian Nicolo Zeno, a cărui călătoria am menționat -o treacăt, s a menționat-o întreagăt, s-a găsit în 1964 și o scrisoare a unui comerciant, redactată în anul 1354, în care se vorbește de câțiva pescari din arhipelagul Feroerne, care, surprinși de furtună, au naufragiat pe un pământ necunoscut, situat mult la apus, unde au întâlnit oameni albi. Aceștia făceau schimburi comerciale cu localnicii care trăiau în triburi și aveau ca unice arme sulița și arcul cu săgeți. Or, anul în care este datată scrisoarea, 1354, este același cu al expediției trimise de regele Magnus să caute supraviețuitorii unor coloniști groenlandezi. Așadar, nu este deloc exclus ca acei oameni albi întâlniți de naufragiații din Feroerne, să fi fost normanzi. Descrierea acestor pământuri și mențiunea că apele înconjurătoare erau bogate în pește au făcut pe cercetător să presupună că pământul menționat în scrisoare ar fi sau insula Terra Nova sau țărmul sudic al peninsulei Labrador. Aceste ipoteze par confirmate de harta de la Iale, unde se văd contururile Islandei și Groenlandei, iar spre apus al unei alte insule cu mențiunea Vinland. O comisie de cercetători din care au făcut parte și specialiști de la British Museum a confirmat autenticitatea hărții. Se pare că este o copie executată înainte de anul 1440, deci cu mai mult de o jumătate de veac de la prima călătorie a lui Columb, într-o mănăstire elvețiană și că provine dintr-un manuscris al lui Vincent de Beauvais. Chestiunea descoperirii și întemeierii unei așezări temporare normande pe țărmurile lumii noi a revenit în atenția cercetărilor, tocmai ca urmare a studiului hărții de la Biblioteca Universității Yale. Această descoperire a fost urmată de apariția două lucrări de referință, una redactată chiar de autorul descoperirii, profesorul James Robert Enterline, Viking America, editura Doubleday Company, New York 1972, cealaltă de Gerald Alexander, șeful departamentului hărții de la Marea Bibliotecă Publică din New York. Din lucrarea acestuia, din urmă, revista magazin istoric numărul 7-1973 reproduce un amplu fragment sub titlul America vichingă și tulburătoarea ei istorie. Interline, care nu este istoric, arheolog sau cartograf, cum s-ar putea deduce din activitatea lui, ci matematician și specialist în mașini de calculat, contestă caracterul efemer și fără consecințe notabile ale sosirii vikingilor în America și afirmă că contactul vikingilor cu continentul american s-a accentuat înainte de secolul al XV-lea, când se știe că s-au întrerupt comunicațiile europene scrise cu așezările vikinge din Groenlanda. Această întrerupere pare să fi fost asociată cu o migrare a băștinașilor din Groenlanda, goniți de schimbări climaterice de pe fermele lor de la Juliane și Godhab, și terenurile de vânătoare mai ospitaliere ale continentului american. Hărți și alte informații geografice cu privire la această migrare au circulat probabil în Europa în veacul care l-a precedat pe Columb. Dacă se poate presupune că Columb a fost stimulat de asemenea informații, atunci consecințele descoperirii vikinge au fost chiar numai prin aceasta foarte importante. La rândul său, Alexander contestă că unul dintre locurile de debarcare pe continent ale lui Leif, Marklandul, termenul norvegian pentru ținut împădurit, era coasta labradorului. Citat Analiza atenta a contextului legendei care descrie Marklandul Arată că nu era pământ acoperit cu păduri continue, ci un teren unde se aflau porțiuni de arbor pitici ce puteau fi tăiați cu baltagurile de luptă vikinge. Faptul că asemenea tufe izolate de pom pitici existau la nord de limita de creștere a copacilor lasă loc posibilității ca Marklandul să se fie aflat mult mai la nord și mai aproape de locul de pornire al lui Leif, lângă Juliane Haab, în Groenlanda. Printre altele, acest lucru se potrivește mai bine cu timpul care i-a trebuit lui Leif ca să-și atingă ținta menționată în legendă. Încheiat citatul Specialistul american în cartografie arată că, în afara hărții Vinlandului găsită în fondul de manuscrise de la Iale, mai există două hărți vechi care, deși nu menționează numele Vinland, citat, Prezintă un teritoriu cum de aceeași formă și într-o poziție relativ asemănătoare. Prima dintre aceste ultime hărți există în mai multe versiuni, toate fiind din anul 1400. A fost elaborată la școala de cartograf de la Kolstern Neuberg, Viena. Pe această hartă, ținutul de debarcare este numit Insula Dicolzii, în traducere liberă, Insula Pășunilor de Varză Sălbatică. O a doua hartă cu mult mai celebră este aceea marelui cartograf Gerardus Mercator, datând din 1569. Numele dat de Mercator, Vinlandului, este Grockland. Se știe că Mercator a primit informațiile sale din izvare olandeze vechi de două secole, iar Grockland însemna în secolul al XIV-lea, în linii mari, țara pășunilor cu buruieni sălbatice. Ori dacă Vinland nu este țara viței de vie, ci țara pășunilor, ea poate fi localizată independent de limita de nord a viței sălbatice. În consecință, Interline susține că Vinlandul nu era în statele Virginia, Massachusetts sau Maine din Statele Unite ale Americii, iar regiunea așezării de la lanzo Meadows, dezgropată de Helge și Anne Ingstad, care se întinde și ea dincolo de limita de nord a viței sălbatice, Enterline sugerează că ar putea fi rămășițele Hvitramanalandului, Landului, o altă regiune descrisă de legendele norvegiene, iar Vinlandul lui Leif n-ar fi în Terra Nova, ci în nord-vestul peninsulei Labrador, pe coasta de apus a golfului Ungava, unde pășunile sălbatice abundă. Printr-o coincidență nu chiar atât de rar întâlnită în istoria științei, în timp ce în lucra la cartea sa, un grup de specialiști canadieni cerceta chiar ruinele de pe tărmul Labradorului, la veste de golful Ungava, aducând dovezi indiscutabile că sunt de origine normandă. Aceste cercetări mai noi au dus la o reconsiderare a istoriei normanzilor în corelație cu studiul arheologic al Eschimoșilor, în sensul că viața și cultura eschimose au fost într-o anume măsură influențate de contactele cu lumea normandă, noua cultură materială rezultând din aceste contacte fiind cunoscută sub numele de Inuksuk. Așezări cu vestigii ale culturii Inuksuk s-au descoperit chiar și în regiunile nordice ale Groenlandei, unde arheologii au dat la iveală între altele țesături normande, armuri de zale și piese de șah sculptate. Între altele, profesorul Enterline sugerează o ipoteză de-a dreptul uluitoare. Normanzii ar fi descoperit pasajul de nord-vest, prin urmare trecerea arctică din Atlantic în Pacific, pe care John Cabot, frații Cortewell, Frobisher, Davis și mulți alții o vor căuta zadarnic și pe care o va parcurge abia în 1903-1906 Roald Amundsen. O altă interesantă ipoteză a profesorului de la Yale se referă la condițiile în care au dispărut în mod misterios așezările vikingilor din Groenlanda. Răspunsul său, o deteriorare a climei produsă spre sfârșitul evului mediu, făcând imposibilă creșterea vitelor în sudul Groenlandei. Vikingii au trebuit să se mute pe terenurile de vânătoare din Canada Arctică. Uriașele turme de caribou, existente și azi aici, în număr mai mic e drept, le ofereau o pradă ușor de ucis și mijloace de subzistență relativ la îndemână. Se pare că în regiunile centrale ale Arcticii, normanzii au căzut sub influența eschimosă, în aceeași măsură în care aceștia au fost sub influența lor în Groenlanda. Ducând acum o viață nomadă, normanzii au învățat să folosească îmbrăcămintea eschimoșilor, atât de practică în acele condiții, precum și metodele lor de construire a locuințelor de asemenea. Arta de a întocmi hărți, în documentul Comentata sa lucrare GL Alexander arată că. În timp ce cultura eschimosă, cea mai veche, cuprindea meșteșugul de a comunica informații geografice despre desenarea hărților pe zăpadă, pe nisip sau pe lemn, vichingii nu aveau nicio tradiție în desenarea hărților. Acest element de influență culturală va avea mai târziu rezultate profunde în Europa. În sfârșit, GR Enterline are o cu totul altă imagine asupra ultimului viking care a trăit pe continentul nord-american. El nu este un luptător căzut ero la începutul secolului al 15-lea în cursul unui atac schimos. Ultimul viking este un prieten apropiat al băștinașilor, fie din Canada arctică, fie din regiunea marilor lacuri. El are numai rude de rasă amestecată și nu găsește pe nimeni din namul lui, nicio femeie din rasa vikingilor de altă dată, cu care să se căsătorească. Este poate secolul al 17-lea și el își amintește doar vag de limba pe care o vorbeau bunicii săi și de poveștile lor despre Felul cum au venit aici, printre popoare noi. Pe scurt, ultimul viking devenise american. Dacă Normanzi au deprins de la Eskimoș meșteșugul de a comunica informații geografice prin desenarea hărților și dacă acest element de influență culturală va avea mai târziu rezultate profunde în Europa, putem oare presupune că hărțile lor sau copii de pe aceste hărți s-au păstrat până spre sfârșitul secolului al XV-lea? Că unii dintre navigatori, de pildă Columb, aveau cunoștință de aceste hărți, ba poate posedau chiar copii de pe ele. GR Enterline, crede că nu se poate aduce vreo dovadă directă, certă că amiralul Mării Ocean ar fi avut cunoștință de călătoriile vikingilor, dar nu exclude posibilitatea ca unii contemporani ai lui Columb să fi dispus de aceste informații. Toți autorii care s-au referit la Columb arată el au fost curioși nemulțumiți de explicația dată în legătură cu motivarea călătoriei lui. Dacă încredințarea sa că ar putea ajunge în Asia navigând spre Apu, se baza doar pe noțiunea în general acceptată că pământul este rotund, nu s-a bucurat nici de interesul și nici de sprijinul pe care l-a avut. Dar învățații timpului său aveau dreptate să se opună planului lui Columb de a naviga spre Apus, către Asia, pentru că ei cunoșteau dimensiunile globului, ca și timpul maxim pe care îl putea petrece pe mare, în siguranță o navă oricât de bine aprovizionată. Nu există vreo nădejde ca aceasta să poată parcurge nici măcar o treime din, din distanța până în Asia, apucând-o prin apus. Acei autori care au încercat să-l înțeleagă pe Columb au ajuns în general la concluzia că a avut informații obscure, despre care nu mai știm nimic bazate pe existența continentelor americane, dar interpretate greșit, ca fiind coasta răsăriteană a Asiei. Aceste argumente vin să se adauge altora aduse de diferiți autori convinși că amiralul n-a descoperit noul continent din întâmplare, ci că știa încotro să și nu numai Columb știa, ci și sfetnicii de la curte care l-au convins pe Ferdinand, monarh renumit pentru zgârcenia lui, să-i dea lui Columb două milioane de maravedii și trei nave cu echipaje totalizând circa 90 de oameni. Oare curtea spaniolă, cu finanțele secătuite de războiul cu Granada, ar fi fost dispusă la asemenea sacrificii dacă intrepidul columb n-ar fi garantat că se va întoarce cu aur, argint, pietre prețioase, mirodeni și sclavi? După părerea noastră, argumentele în favoarea ipotezei că amiralul poseda informații, eventual și o hartă despre un teritoriu aflat la apus, pot fi sistematizate după cum urmează. Un columb ceruse și obținuse pentru el titlul de amiral și pe cel de vicerege al tuturor teritoriilor descoperite de el. Or, dacă ar fi fost convins că se îndreaptă către coastele răsăritene ale Asiei, ce teritorii putea să administreze în calitate de vicerege al Spaniei, de vreme ce India, Cipangu, Japonia și Kitai, China, erau imperii puternice împărțite în provincii administrate de guvernatori sprijiniți de forțe militare? În fața acestor forțe, cei 90 de marinari ai amiralului nu puteau opune o rezistență cât de cât eficace. Oricum, un conflict armat între Spania și vreuna dintre aceste puteri din extremul orient, pentru posesiunea unor insule sau altor teritorii bogate în aur și mirodenii, era de neconceput în condițiile de la sfârșitul secolului al XV-lea. 2. Înainte de plecarea din insulele Canare, 6 septembrie 1492, Columba a înmânat celor doi capitanei săi, Martin Alonso Pinzon, de pe Pinta, și Vincente Ianes Pinzon, de pe Nina, câte un document sigilat cu mențiunea a se deschide după furtună. Documentele conțineau ordinul ca, după parcurgerea a 700 leghe, 4150 km de la insulele Canare, caravelele să nu navigheze noaptea ori tocmai la această distanță se găsesc insulele Mării Caraibilor, ceea ce ne duce la presupunerea că amiralul cunoștea amplasamentul lor. 3. Columb ținea simultan două jurnale de bord, unul real, dar secret, pentru uz personal, închis sub cheie și, în paralel, unul fictiv, destinat echipajului în care trecea distanțe mai mici decât cele parcurse în realitate, pentru ca oamenii să nu se sperie de marea depărtare de coastele spaniole. La 11 octombrie 1492, Columb nota Mâine vom zări pământ și, într-adevăr, la 12 octombrie, caravelele acostară pe insula numită de băștinași Guanahani, făcând parte din arhipelagul numit astăzi Bahamas. 4. Las Casas, unul dintre cei care l-au însoțit pe Columb într-o călătorie anterioară de-a lungul coastei Apusene a Africii, notează că, pe când se aflau în insula Madeira, a sosit acolo o navă cu un echipaj istovit de boală și de foame care trecuse prin grele încercări. Capitanul navei i-ar fi relatat lui Columb că a fost aruncat de furtună pe o insulă uriașă situată departe, spre Apus. Înainte de a muri, i-ar fi înmânat viitorului amiral jurnalul său de bord și o hartă pe care erau însemnate acele țărmuri necunoscute. 5. Un autor mai nou, Nicolai Nepomniaski, în revista moscovită Sputnik, numărul 7 din iulie 1977, atrage atenția asupra faptului că în călătoria sa spre Vinland, Lee Ferrickson avea printre oamenii săi un călugăr și sugerează că în rapoartele pe care acest monah le trimitea superiorilor săi de la Roma, ar fi putut menționa descoperirea țărmurilor noi. În arhiva Bisericii Romano-Catolice există numeroase rapoarte despre asemenea terae incognitae, unde urmau să fie trimiși misionari și nu este exclus ca despre unele dintre ele să fie avut cunoștință și columb, poate prin intermediul starețului mănăstirii sau a franciscanului Antonio de Marcenoș, cu care se prietenise și care l-au sprijinit în realizarea proiectului său. De altfel și la expediția nomandă din 1354 participa probabil și un preot, după cum rezultă din inscripția runică de la Kenningston, care se sfârșește cu o rugăciune. 6. În prima sa călătorie, Columb creează impresia că urmează o rută dinainte stabilită. După ce au ocolit canarele, cele trei caravele, au navigat constant la nivelul paralelei 28, paralela la care se află situate mai multe insule din Marea Caraibilor, precum și Florida, rută care în niciun caz nu-l putea duce pe amiral în India sau insulele Mirodeniilor. Columb părea foarte sigur de această rută. Când unul dintre ofițerii lui i-a sugerat să adopte un curs mai spre sud, căci i se păruse că zărise acolo pământ, amiralul a refuzat categoric. Un prieten din copilăria lui Columb, Miguel de Cunas, care l-a însoțit în cea de-a doua călătorie, începută în 1493, scria în 1495. Când Columba a declarat Cuba ca fiind țărmul Chinei, unul dintre participanți n-a fost de acord. Pe urmă, au început și alții să ridice obiecții. Atunci, amiralul a trecut la amenințări și a asilit pe membrii echipajului să jure după o formulă pe care era limpede că o pregătise dinainte, că vor fi în permanență de acord cu el și că nu își vor exprima niciodată cu voce tare propriile convingeri. Poate că amiralul voia numai să păstreze secretul descoperirii teritoriilor noi față de eventualii concurenți, de pildă portughezii. Totuși, insistența lui este suspectă și îi pare să indice că știa că nu ajunsese în Indii. 8. În sfârșit nu este lipsit de interes nici faptul că cele două documente, emanând de la majestățile lor catolice și întocmite de acord cu Columb, contractul și certificatul de acordare a titlului, nu menționează nicăieri Asia sau vreo regiune asiatică, ci sunt formulate în termeni parcă intenționat vagi, ba chiar. Confuz, de pildă, întrucât domnia voastră Cristobal Colon, plecați urmând porunca noastră pentru a descoperi și dobândi unele insule și un continent pe Marea Ocean. Toate acestea au fost nu odată combătute cu contraargumente logice. De pildă, cine poate garanta că relatarea despre capitanul din Madeira, care înainte de a muri înmânat lui Colum jurnalul său de bord și o hartă, este autentică și nu izvorâtă din imaginația lui Las Casas? Sau, dacă amiralul a ales ruta la nivelul paralelei 28, poate o făcuse pentru a respecta Bula papală din 1455, ad meridionales et orientales plagas, care acorda Portugaliei monopolul descoperirii și dobândirii teritoriilor de la capurile Bohador și Nao, până în Guinea și mai departe, până în Indii, teritorii aflate la sud de paralela 28, iar Columb naviga sub pavilion spaniol. Dar nu este deloc exclus ca amiralul Mării Ocean să fie avut unele materiale, poate chiar o hartă care să-i dea certitudinea că undeva la apus se află un continent nou. Pe măsură ce se fac noi cercetări și descoperiri pe continentul american, crește și probabilitatea ca expedițiile spre apus ale nomanzilor să nu fi rămas fără ecou în țările europene situate mai la Sud și ne putem oricând aștepta la noi surprize. Laboriosul și fecundul cercetător al hărților vechi, care este GR Enterline, arată că nu numai hărțile eventual întocmite de nomanzi, dar și altele erau în măsură să livreze informații europenilor, cu condiția să fie interpretate corect. O veche hartă, arată el, întocmită cu mult înainte de prima călătorie a lui Columb, reduce configurația unei insule în colțul de nord-est al Siberiei, o insulă ale cărei țărmuri sunt asemănătoare cu cele ale insului din extremitatea de nord-est a Americii de Nord, insula Baffin. În alte hărți găsim insule de-a lungul coastei arctice a Asiei foarte asemănătoare cu arhipelagul arctic de la nord de Canada, precum și peninsule în zona de nord-vest a Eurasiei care seamănă cu Alaska. Cu alte cuvinte, se poate presupune că vikingii au făcut hărți care și-au croit drum până în mâinile cartografilor europeni. Oamenii Nordului credeau însă că explorau Asia de la răsărit spre apus. Una dintre cele mai cunoscute hărți conținând această stranie confuzie este așa zisă Harta a Scandinaviei din 1427 a lui Claudius Clavus, care este de fapt o reprezentare a peninsulei Seward din Alaska convins că informații despre explorările vikingilor au stat la dispoziția cercetătorilor vreme de veacuri înșiri, fără însă să fi fost interpretate corespunzător, JR Enterline a studiat numeroase copii sau originale ale hărților lumii cunoscute din evul mediu, căutând doveze ale unor asemenea confuzii. A constatat că pe multe asemenea hărți erau conturate inițial țări stranii, pe care unii cartografi le înlăturaseră ulterior ca fiind produse de imaginația altor cartografi, când de fapt ele reprezentau țărmurile americane. Toate aceste cercetări moderne, desfășurate mai ales de oamenii de știință americani, ceea ce ne apare firesc de vreme ce e vorba de istoria descoperirii Americii, pun într-o lumină nouă unele date legate de abilii, navigatori care au fost normanzi. În același timp, ele reînvie interesul pentru unele controverse mai vechi, cum sunt cele legate de personalitatea enigmatică a lui Columb. Către sfârșitul veacului trecut, un geograf francez referindu-se la America nota pe acest uriaș continent, descoperit datorită unei uriașe erori, pe atunci nu se îndoia nimeni că are dreptate. Columb căuta Indiile. Astăzi, însă, în lumina unor documente arheologice și cartografice, descoperite în ultima vreme, suntem îndreptățiți să ne întrebăm. Columb știa sau nu știa ce l-așteaptă de partea cealaltă a Atlanticului? Este o întrebare pe care se cuvine să ne opunem cu multă circumspecție, fiind însă una dintre enigmele la care poate că viitorul ne va oferi răspunsul.